Девкурілка, ну, будемо мовчать. Говорить Спокійно, спокійно. Зізнання повинні вимучити. Тоді в нього повірять. Знову б'ють. Що ж, вимучували довго старанно. Здається, час. Намагаюсь підвестись. Ослаблене тіло ледве піддається моїм зусиллям. Гестапівець жестом зупинив жандарма, що знову заніс кулак над моєю головою. Піднімаю руку. Досить. Нікуди дітись. Я радянський розвідник. Гуд. Гуд. Отвічай. Де група? Я один. Докази? Мої речі і документи. Речі і документи? Так. Я марш-агент. Гестапівський офіцер примружив око. В усіх розвідках світу є такі люди, зв'язкові, листоноші. Їх часто посилають через лінію фронту на зустріч із керівником розвідгрупи, передати діючим групам батареї радіоживлення, гроші, вибухівку тощо. Речі знайдені у мене якраз і видавали зв'язкового маршагента. Чи повірить? Якщо повірить, значить гроза і груша на волі. Нескінченною, здається, хвилина. Нарешті офіцер перестає свердлити мене очима і тягнеться до телефонної трубки. Наверху. Це видно по його. Ледве помітній сухій усмішці задоволені. Якщо все це правда, карбує він кожне слово, звертаючись до мене, можеш розраховувати на доброту фюрера, та Боже борони водити геста поза ніс. Комендант на радощах розщедрився. Мені дозволили помитися. В камеру принесли обід. Лапшу із свининою, пиво, навіть баночку штучного меду. Завертілась, закрутилася карусель таємної поліції Рейху. 22 серпня Мене відвезли у Сосновець. Браслетки з рук не знімали. Того ж дня катовіцьке гестапо. Знову допит. Цього разу з більшою увагою до деталей. Допитував моложавий гестапівець у цивільному. Перекладала маленька блондинка Фройлін Віра. У її очах були і собача відданість шефові, і страх. На мене вона поглядала з неприхованою цікавістю. Офіцер вів допит у швидкому темпі. Але я вже увійшов у роль і не збивався. Хто такий? Маршагент, посланий для зв'язку. Завдання? Зустрітись у Кракові з керівником групи. Передати йому гроші радіоживлення. Взяти пакет і до 5 вересня повернутися назад. Адреси? Явка? Де призначена зустріч? Ніяких адрес у мене нема. Зустріч на краківському ринку Тандета. Точніше, строки? З 24 по 27 серпня. Прикмети, пароль. До мене повинен підійти чоловік середнього зросту, середніх років. Він знає мої прикмети із англійського бостону темно-синій костюм такого ж кольору кепі із верхньої кишені піджака виглядає рожева хусточка